الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقيم ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد دوة وإسلام زوزي ما غرل ويسوكو ميستو مجو إبادتما چك پرميتشمو دا يدوة استواري سرج إبادتا Sve ima svoju srču. Svoje srce. A srce i badeta, to jeste pokornosti i robovanje uzvišenom Allahu Đelešanuhu, jeste dova. Dova u sebi objedinuje nekoliko vrlo bitnih osobina i badeta. Kao prvo, čovjek u dovi izražava svoju potrebu. I to kome. Ono me komu je može dati. Ono mi koji kada se od njega nešto ne traži, srdi se. A ne ono mi od koga tražiš crdiš. Zato u jednom stihu se kaže arapskom čovjek kada od njega tražiš, on se srdi. A Allah kada od njega ne tražiš, on se srdi. I zato traši od onoga koji daje i koji se srzi kada se od njega ništa ne traži. Dova u sebi objedinjava pokornost i objedinjava poniznost uzvišenom Allahu. I zaista, onaj ko je ponizan uzvišenom Allahu, taj bude uzdignut među ljudima. A onaj ko je ponizan ljudima biva u ovom slučaju Bez vrijednosti i kod Allaha i kod, i kod ljudi. I zato ko hoće da bude uzdignut među ljudima i da njegovo ime bude među elmele ul e'ala, a to je među časnim melekima, taj neka bude ponizan uzvišenom Allahom. A poniznost se odražava upravo u dobi. Uzvišen je Allah kaže, kada zavoli svoga roba, ozov je Đibrila i kaže o Džibrilu. A on odgovara, odazivam se, Allah, odazivam. Svako dobro je kod tebe. A on mu kaže, neka znaš da sam ja zavolio toga čovjeka. Pa ga i ti zavolim, Pa ga zavoli Džibril. Pa Džibril kaže među melekima, o melek, znajte da uzmišeni Allah i da ja volim o Toga čovjeka, paga ga i vi zavolite. Pa ga i meleki zavolite. I mjesto toga čovjeka biva odabralo. To jeste, među ljudima bude takav uzdignut. Zikrullah, spominjanje uzvišenog Allaha željšana. Ali svakako i ovdje napominjemo da je zikrullah, da spominjanje uzvišenog Allaha ne može biti od čovjeka izmišljeno. Znaćemo na mnogim mjestima Gdje ljudi želije dobro, ali ne znači i da svako ko želi dobro, da ga i postignete. Znači ćemo na nekim mjestima da ljudi uče hu hu. Možda ste čuli to, često to da je više i tako dalje. Nikada nije zabilježeno od Allahovog poslanika, ali sad sam da to učio. I to nije zikrići, kojim se uzvišen je Allah spominje. Hu u arabskom jeziku znači on. A to nije nigdje zaduježeno da je od Allahovih imena. Uzmite 99 Allahovih lijepih imena, nigdje nećete u njima naći. Hu. Hu nije imen. To je zanimljiv. To jeste kad ne spomenješ Allaha, njegovim imenom kažeš On. Ali On se može odnositi kako na uzvišenog Allaha, tako i na nekoga. Tako i na nekoga drugog. I zato to nije karakteristično za uzvišenog Allaha. I to nije pohvala njemu. Da se na taj način zikri sa I od toga nema se vaba. Zato što nije propisano u ovoj djevi. Nego ono gdje ima koristi. To je čemu nas poučava Resul Allah. Koji kaže. Kada spomeniš uzvišenog Allaha. Tri puta. Njegovim imenom on ti se odaziva. Jesi je rekao. Allahu. Allahu. Allahu. Tri puta. Allah ti se odaziva. Tri puta. I Bilo kojim od Allahovi imen. Ja Allah, ja Allah, ja Allah. Ja Rahman, ja Rahman, ja Rahman. Ja Hanan, ja Hanan, ja Hanan. Ja Hajju, ja Hajju, ja Hajju. Ja Kayum, ja Bilo kojim od Allahović rešenuhu lijepih Kada ga pozorimo time, on se zasigurno odaziva. Dakle, dola je srži badet time što je to zikru vlas spominjanju uzvišenja od Allah time što tražimo od njega nešto i izražavamo time našu potrebu prema njemu a to se spominje u Koranskim riječima Allahu esamed esamed znači to Allah je uzvišeni taj koji je neovisan od svakoga a koji je svakome potreban svako se Allahu obraća ima umini katefe Kadir od svoje potrebe mora jesli, mora tražiti, pokorava se Allahovim zakonima, jako to neće da prizna svojim liđima. I zato što ovaj ibad u sebi ima osobinu poniznosti uzvišenom Allahu džavršana. Uzvišeni Allah nam kaže, وَقَارَ رَبُّكُمُوا دُعُونِ أَسْتَجِبْلَكُمُ I vaš gospodar kaže, molite me, ja ću vam se, ja ću vam set, I zato među najvećim grijezima jeste izgubiti nadu Allahovu milost. Izgubiti nadu Allahovu milost, to je među najvećim grijezima. I stroga je zabrana, u Kur'anu spomenuta, u pogledu toga, gdje Allah kaže, ja i da bi jel ladine esrafu ala anfusi. O moji robovi, vi koji ste se ogriješili prema kome, prema sajma se. Allahu štetu ne možete na nanijeti. La takne tu mir rahmet illa. Ne guzite nadu Allah u Allahov rahmet, u Allahov minu. Inna Allahe jadu te Allah ho prašta, po jednom tefsiru se kaže sve grije, a po drugom tefsiru džemiha svima grije. Allahu I zato kada oni koji su širku činili Allaho džemišanje. Kada vidi na kjameckom danu da Allah uzviše oprašta sve krije osim širka, onda će doći pa će se zakreti. Valahi, rabbi namako namo šreki. Tako nam Allah, naše gospodara, mi nismo širčili. Undor kejpa kad rabu ala ufosi. Pogledaj ti kako oni lažu na sami sebi. Vodala anhum makano ihtarun. I ne ima i oni koji masoni molili mimo Allaha da im tada pomognu. Allah oprašta gdje. Ostavio 99 svojih milosti zahire, Samo jednu na tunjalu spustio. Od 100 citit. samo će biti potrebno. I zato, ko ne moli uzvišenog Allah, Allah se srbi. I na ladine jeste kbiruna an ibadeti sa jedhonuna džahneme d'ahiri. Oni koji se budu ovolili od nuga ibadeta i ne budu činili dovu biće će ostano nika džahnema. Najveći vec dove koju čovjek upučuje Allahu djelnašanu jeste namaz. Vidjeli smo koja je važnost dove u, u islamu. A onda kroz propis namaza ova dova se najpotpunije pokazuje, izražava. Sam namaz u arabskom jeziku se kaže salat. Salatun znači u dova. Dakle, ovaj namaz koji mi činimo, nazvan je Dovom. I u njemu čovjek upućuje Dove Allahu džemlješa. I najbliži je Allah kada je u namazu, a u namazu je najbliži kada je na, na seđbi. I zato šeitan popušava da ti ukrade od tvoga namazu. I zato ti na neki način kao, navodno, šeitan hoće da uslugu učinje. Pa ono što si zaboravio, mimo namaza donese ti u namazu. Podsjetite tome, jer zna šta znači namaz. Pa da te podsjeti tome Dunjaluku, njemu je manja šteta nego da ti misliš na Allah za vašanom namazu. I zato je to cijeli namaz u dove, na ovaj i na onaj način. Obratit se sada pažnju na dove namazke. Prije namaze, nakon što se uzme abdest, čovjek kaže koju dobu. Prije uzimanja abdesta kaže, bismillah. I to je uslov i spravnost abdesta. Ako čovjek zaboravi bismilu, kolikog da je šala nema utamije štete, ali ne bi smio najmjerno ispuštati. Tokom abdesta nema nikakvih dova, niti su navedene od Boži poslanik analizacije. Ono što se kaže, kad opere ruke, pa se opere lice, pa bez učini, pa noge operu desna, lijeva, dove, to nikad nije učio Boži poslanik analizacije. I to nema osnove u islamu. Ali ono što ima, to je iza abdesa. Da se prouči, Subhaneke Allahumma vodihamtike, eshedu el la ilaha illa ente, estav pruka vatubu ilim. To je ona ista dola koju čovjek prouči kada? Kad hedi na jednom na sjelu, pa završi to sjelo, tom dola mu se opraštaju njegovi grijesi. To je kefare za njegove grijesi. U tome slučaju velike seba spomenut onome ko uzme abdes na taj način i kaže ovo. Sa svakom kaplicom koja mu spadne sa prsta, s noktiju, sa lisa, s i tako dalje, spadaju mu njegovi grijesi. Tako da čisti izglazi. Nakon toga stajere namaz. Kod nas je poznata dova kojom se počinje namaz. Nakon to se prouči prvite. Ali prije toga da u prvu dovu. Pominimo, inša Allah, nakon drenca, ači sve ove dove, ponova spominiti, inša da se sada ne zadržava. Nakle, prva dova, nakon abdesca, jeste, subhanek Allahumma, bihamdike, shaludu, la ilah ilah ila, enta, wa tobu ili. Nakon toga, reklizmo, Allahu Ekber, okrejde se premakibli, imamo abdes, u obicajna se spominja i sunetu, jeste, subhanak Allahumma, bihamdike, wa tabarake, smuke, wa ta'ala, jedzuke, wa la ilah ilah ايمان اي دركي دو اكو اي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيف وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا أول المسلمين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نفقني من خطاياي بالثلج بالماء والثلج والبرد ذغى الله ورسوله عليه السلام اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فأطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه Ja to su dove koje je Boži poslanika da sam sam učio prilikom od počinjaja samoga Ramaz. One imaju veliki značaj. U njima se, na primjer, kaže, okrenuo sam svoje lice. Onome, koji je stvorio nebesa i zemlju, kao pravi vjernik, ja od odmušljika. Zaista moj nama. moja žrtva, moj život i moja smrt pripadaju Allahu, koji ne ima druga. Tomu je naređeno i ja sam od muslimana. Od tih dova jeste isto tako. Bože, udaljim i napravi udaljenost između mene i mojih grijeha koliko između istoka i zapada. I očisti me od mojih grijeha. Kao što se čisti bijela odjeća, isto tako od tih doa jeste uzvišeni Allahu, gospodaru Džibrila, ila i Israfila. Ti ćeš presuditi ljudima u onome u čemu su se oni razlišili. Nakon toga učimo fatihu koja je isto tako vrsta dovega. I zato se kaže u hadisi kuciju kada kaže moj rob, uzvišen Allah to kaže, prenosi nam resuhova ali sam kada kaže moj rob, elhamdulillahi rabbil alemin, uzvišen je Allah mu odgovara i kaže, pohvalio me moj rob. Kad kaže, elrahman elrahim, kaže, veličao me moj rob. Kad kaže, maliki jeum i din, kaže, moj rob, Prizna moju veličinu i snavu. Kad kaže i jake nabudova, i jake nestajinu, uzvišeni Allah kaže, to je ugovor između mene i moga roba. A to je samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć saljom. To je lajlah Allah. Nakon toga, uzvišeni Allah kaže, to pripada mome robu i mome robu daje ono što traži. A i zato ga mi učimo. Ih, di ne se Bože, u puti nas pravim putem. Putem onih kojima si dao svoje blavu dati, a ne putem onih koji se rasrdio i koji su zalutali. Dakle, Fatiha je sama dola za sve. I nakon toga, kada imam završito, mi kažemo amin i tim svojim amin, što znači Bože ti to ukabuli. Kao da smo i mi tu dovu pravučili sama. I zato Boži postanik, ali je sam u hadizu svome, kaže, nije na čemu vam više ne zavide židovi, osim kao na dvije stvari. Prvo je džuma. Jer ste ih pretekli. Oni očinu da su prije vas. A vi ste u petak, a oni za vas u subotu. To je Allah tako da. Nije ni njima se dalo, ni krešćanima. Iko su prije nas došli, ali su za nas. I to im je krivo. I zato u subotar danas nama kažu, pa hajmo... Eto, nećemo ni nedelju, a nećemo ni ni petak, hajmo u subot. i kažemo, mi propisa svoje mjere, ne izmišljamo koji mi. Zaviduje nam na džumi i zaviduje nam na aminanje. I zato džanija Bože je poslanik, ali zato sam znala bi se zatrvesti od riječi amin. Zašto? Jer to znači Bože u Kabuli, ovo što tebe tražimo. I hadis pejgamber, ali sad sam sam kaži Čije aminanje, dakle, ono njegov izgovor amin, čije se usaglasi i bude u isto vrijeme sa aminanjem Meleka, bit ćemo oprašteni krijezci. Dakle, to je, vidjeti bismo, dakle, da je Fatiha sama po sebi, Dobar. Nakon toga idemo na ruku, na ruku opropizane da se kaže Subhana Rabijen, Avim, slavljeni i čanstven moj veliki uzvišeni gospodar kao što kaže kuranski ajet i veličaj ime gospodara svoga veličanstvenoga. Tada se može proučiti dova subuhun kudusun zapravo to je veličanje izličnog Allaha subuhun kudusun slavjeni i sveti rabbul mele iketi varru gospodar meleka i i džibrila. Nakon toga, dižemo se sa rukua. I pazite, ovo je vrlo bitno. Kad sami tlanjamo, kažemo se mi Allahul hamide. Ali kad tlanjamo za imamom, i imam kaže se mi Allahul hamide, mi ne ponavljamo za njim se mi Allahul hamide. Nego samo kažemo Rabbena lekel hamide. Jer hadis kaže, kad imam kaže se mi Allahul imen hamide, vi resta Rabbena lekel hamide. Znači, ne treba kazat nakon imama opet to je rekao imam već. To se ne ponavljamo. Ali Allahu u ekber to se ponavlja. Da se kad imam kaže to Allahu mi Allah u mi kažemo kao djematli da je rabdana lekel hamd ili velekel hamd. I to je moguće da se kaže. Danje, prije nego što kažemo Allahu u ekber imamo to jednu dom. Koju je Resulullah sellem čuo od jednog od ashaba koji su hranjali za njega. Ali ta doba u stvari je veličanjem usmereno da Allah. Tako nakada da je predao selam Resulullah ali zato pita ko je taj koji je proučio to. Ova ashab kaže ja sam božikovski. Kaže toliko i toliko je meleka bilo pokazalo mi se كي سيناتيا تالي كي جفرية أدنى نبيست تدوه كي يغريدنا سيدي أطوي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات ملأ الأرض وما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والكبرياء والمجد خير ما قال العبد وكلنا لك عبد Allahumme la manija lima e'ataj, wala mu'atija lima mena'at, wala yenfe'u del jiddi minkanje. Ona je koleti, Rabbana leka l'hamd, Allahu ekra. On je mahrum od te dole. Taj ne ima vakta praučiti. Iako htio, taj je ne može praučiti. A koliko znači smiriti u namazu? I zato, kulema kaže, izmađu njih je, imabe Buhanife, kaže, Da je ta'adili erkan ruk namaza, ostova namaza, što znači da se mora ta'adili erkan ispuniti, a to je smireno, kad, smir? kad se ode na ruku, kaže se Allahu, subhana rabbi je la'azim, subhana rabbi je la'azim, Kad se ispraviš, opet se mora pa pama'nine, ta skrušenost, to polako klanja to treba, to je uslov namaza. Ako se to ne ispuni, ne vrijedi tada ni cehvi seč da učiniti. Cehvi seč zato ne može ispraviti. Jer cehvi seč da ispravlja vađi bebe. A ne može ispraviti ruknove. Dakle, osnovni dio bez koga namaz ne može biti, ako se to ispusti, ne može cehvi seč da to zamijeniti. Dakle, ovaj dovenas čini da, kako treba, obavljamo namaz. I zato ovaj Adili Ercan je postavljen kao rukn. Kao usnova namaza. Nakon toga idemo na seđu. Seđa sada, rekli smo da je namal sam dova. A seđa, onda je to dova dove. Srž namaza. Šta se na seđi uči? Kao što znamo, uči se Psaner Rabijel Eala. Neka je slavljen moj uzvišeni. Rekli smo na ruku veličanstveni, alimini. A ovo smo rekli e ala uzvišeni, moj gospodar. Koliko hoćeš puta da kažeš. Kada klanjaš kao imam, umjereno. Nemoj dugo zbog onih koji su iza tebe. Jer kaže Resulullah, ali sad sad. Među onima koji su u džematu ima daif, ima slab čovjek u godinama. Nema snagi. Slab i bolestan i čovjek koji je i zdrav i nije slab. Ali ima neku potrebu. Iti, negdje žuri, ima nešto, nemoj mu duliz sa farzojima, ali to ne znači da se to bilo kako obavi. Ali kada je čovjek sam, onda što može više da je bliže na sezdi uzvišanom Allahu, to je ono najbolje. Kao što je radio Boži poslanik, Arisa, u svome namazu, jednom prilikom iša radi Allahuana, ga je dovoljavila bojeći se da nije preselio na Ahire. Toliko je ostao na, na sezdi. Onda ga pita, zašto to vodi poslanično? Kaže, zar da ne bude zahvala na Allahov robu. Što duže je na nasjeđi kad sam klanjaš, to je i baljata vlahuđem našana. I to nasjeđi nos i čelo. A ne samo čelo, to nije ispravna nasjeđa, ne potpuno. I nos i čelo moraju biti ti nasjeđi. A shavi Božih poslanika i sad sam u kakvim sustavima klanjali. Kaže, jedan od njih, ako mi Allah znala je biti takva vrućina, da jedan od nas uzeo bi one prašine pjeska, pustinja je to, u medijini kad su kranjali, uzeo bi jedan od nas u ruku pjeska, pa bi to držao, pa bi stavio, da može seđu na to da učini, da se malo ohladi u ruci. Užezlo, vrelo. U takvim su ušlajima na kranjati. I bađa ta vlaođa na šan Šta se učini na seć. Evo Bekr, prva koga umeta pita, Boži pozlaniće, reci mi, kad budem da na seždi da učiš. On je tu nagradu prvu dobi. Kaže u Boži poslani, kad budem na seždi učiti. Rabi inni zalemtu nefsi, zulmen kathira, wala yagbiru zunube illa ente, fagfir li magfirate min indik, varhamni inneke entel ga kurva. Dova za Bože, ja sam sebi veliki zulum počinio. Nepravljaka. Oprosti mi, jer grije ne oprašta niko drugi do tim. Oprosti me tvojim oprostom. I smiluj mi se. Jer ti jedini si taj koji opraštaš grije. I to je učio uvek radijelahu. Na seđi i to je i nama pouka da učimo tu dobu. Dalje, koja još doba. Koja je zapamčena od Allahovog rasula, ali sam da i sam da je učio na seđi. A to je? Allahumme, ja mukallib al kulub. Gospodaru moj, ti, koji vladaš srcima, sebit kalbi ala dina. Učvrsti moje srce na tvojo jele. Ili sebit kalbi ala taat. Učvrsti moje srce na tvome i taat, na tvojo pokornost. E, I te jedan poseban, zikr rikr koji je učio resolala alah al tasam na seć. I to je za ona inshallah što bi se reklo nadace najbolji. A to je veličanje neuzvishnog Allaha dželalü şehan koji je izraženo u riječima sejda vejhi lillahil ladzi halqahu ve savarahu ve şqa semahu ve basarahu. Moje lice seijdu učini ono mi koji mu je dao lik i otvorio sluh i vid. Nakon toga ispravljamo se. Sjedemo. Ali nije još arcehija. Sjedemo, to je sjedenje između, čega? Između dvije sečne. Ako ništa ne zna čovjek, od doba da prouči, doba ne da prouči, estak for Allah, Ali, Još bolje od toga, jeste da proči domo koja mu obuhvata i do njavu kjahiru. Rabbi gfirli varhamni va'afini vahdini varfa'ni vajžburni. Šestero od Allaha uzvišno kraža. Rabbi gfirli varhamni Bože, oprosti mi. Smiluj mi se. Daj mi afijet i svako dobro. Vehdini, uputini me. Uzbigni me. I onda gdje sam pokleknuo, daj mi da ustanem. Dakle, izbajme iz svake teške situacije. To se uči između dvije seđde. Opet ide na seđu i da još spomenemo na drugome rekiatu, ako je to završni ili na završnom rekiatu. Boži poslanik, ali i sad sam bi učio na kraju namaza, prije nego što bi predao selava, dobu. Koju neka ulema smatra da je vađiv, da se mora proučiti. Čak su neki u svoje učenike vraćali i pisali, jes li proučio tu dol. Ako nije vratili, bi ga ponovo da planjate. Ali ova doba je, svakom slučaju, pohvalna da se prouči. A to je, Allahumme inni je uzu vike min azabi djehenne. وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالي وأعوذ بك من فتنة المحي والممات وأعوذ بك من المغرم والمعتب توي زجني شكوشي أفرأوشي سوما نمازو في فردواني السلام إي توي تا دولة كوية پيغامبر عليه الصلاة موشي ناكري نماز علي تو ناكري نمازو فقط سيبري فردواني فردواني السلام Allahumma inni je udubika min azabi djehennem. Bože, utječem ti se od djehennem s te vatre, kazdi. I utječem ti se Allahu od kaburskog azaba. I utječem ti se Allahu od iskušenja dedjalovo. I utječem ti se Allahu od iskušenja života i smrti. I se Allahu od Grijeha i od duga. Dakle, to je dola koja se uči na kraju, na kraju namazu. Ovo su neke od dova ne sve, neke od dova koje se uče u, u namazu. Ispunjavanjem i njegovim izvršavanjem postiže se sa vlahovom pomoći ono što se zove hušuo, a toma nine. Skrušenost u namazu i smirenost u namazu. Jer dok čovjek prouči dovo, ne može žuriti. I to na neki način utiče još ako zna šta one znače, u svakom slučaju ima korisno djelovanje. Ovdje dove ja bih posebno podstakao vas i da ih naučite. Jer su vezane za naše svakodnevne namaze. Da se nauče i da se primjenjuju. One se mogu naučiti, ali ako se ne mogu primjenjivale, brzo, brzo će se zaboraviti. Tako da u svojim namazima osjetimo još veću sladu, još i veću ljepotu, a zaista to je ono što nam je potrebno, da osjetimo od naših namaza, kao što kaže Resul Alitad Sam, i najveća radost, sreća i zadovoljstvo dato mi je da bude mi u namazu i neka se pripaze oni koji ima je namaz šta ter i teškoči koji izbjegavaju namaz poklanjaju pa ga uzad devrijem alledin hum an salatihim sahu teš kolicionima koji klanjaju koji izbjegavaju svoj namaz što znači klanjaju ga uzad njem vakta namaza i kako će taj namaz biti U njemu nema sklušenosti, koliko će se od njega uračunati i upisati čovjeku se vabe i će to samo biti namaz za koji se kaže da će doći na Kijametskom danu i njegov vlasnik biti udaren po licu i reče, evo ti tvoj namaz, da, bo, da te Allah upropastio kao što se ti mene upropastio. Dova protiv njega. Protiv onoga koji je onako držao za da namaz, Allah okvar na brzinu stanjao ni džemata, ni hušua, ni skrušenosti, ni dova, ni ničega. Na brzinu se, ako se obavilo, na brzinu se to pranjalo i ništa. Izdađe iz namaza kakav je unišao, ne smije tako. Namaz je nešto uzvišeno i savršeno. I zato ako se okre nešto, u namazu izgubio si namaz. Jeste svojim licem okreni od Allahom, jer Ako okreni se licem, i zato kad kažemo salamu alaikum wa rahmatullahi, salamu alaikum wa rahmatullahi, okrenimo se desno i lijevo, završenje Ako se mimo toga još okretao, gotov je namaz. Ali, ima jedna druga vrsta okretanja koje ljudi nisu svijestili. A to je okretanje svojim srcem ne razmišaš o namazu. Kupio, prodo, dao, posudio. Koliki je dug, gdje je ostavio, šta je zaboravio, šta se besilo, ko se s kim posvađao, ko se ženio, ko se razveo, šta je to bio na dunjalku, djeca ne slišaju. To poslova, u tom je namazu. To je okretanje od uzvišenog Allaha srcem. U tom slučaju namaz kao namaz, ona forma, ispunjene. Nije batal kao namaz, ali nema se va, Ali nema se vaba u tom. A pa preto moramo svasiti. I odmah nakon šehažka šta što dolazi? dolazi upravo nama. I moramo krenuti od ovih osnova. Da bismo smo osjecili slaz i ljepotu namaza koji klanjamo. Kad izađemo iz namaza, da osjetimo taj rahatku, ljepotu jednog. U tome namazu, koliko nam prođe vreme? Kako nam namazu? Pet do deset minuta. Ali zaista, ako si se posvetio Allahu Đerožanu u tome namazu, koda si ostao ne znam koliko vremena. I nakon što klanjaš i predaš selam, šta je prvo što kažeš? Šta je prvo što kažeš? Tri puta estag ferovla, estag ferovla, est Kad će je govori je ferovla? Kad šta da pogriši? Kad razio si nešto? Kaži estag ferovla. Klanio si, izašao si iz ibadeta. Postavlja ulema pitanje, zašto estag ferovla? Što sad pogriješio? Ako ti je šta promaklo u namazu, što me najveće mi baviti, činiš i sifar. Ne bi njime izašao iz tih grešaka. To jeste to lutanje. Ponekada to što pokušava šeitan čovjeka da odvrati. A vi znate da su židovi predbacili ashajima i rekli vama šeitan svašta u vašim namazima uvacije nama ništa. I zato kad su pitali Abdullah i Bljapaca Vi znate šta je odgovorio, vi ste sami šeitani. Zato vam on, i, zato vam on ništa i ne ubacije. Dakle, onaj kome će ubacije, to je musliman. Od koga hoće da ukrade što više toga namaza. I kako krade namaz, Resul Alisaca nam to objašnjava. To je onako čovjek ne gleda ispred sebe. Već pogledom leti desno i lijevo. Resul Alisaca nam kaže, to mu šeitan krade njegov namaz. Dakle, odračajte pogledu. I zabavljate drugim, drugim stvarima. Dakle, potrebna je ta skušanost u namazu, najiskanije obavljanje, da bi naše i druga dijela kako treba bila. Jer po namazu će se cijeniti i naša druga dijela. Kakav nam bude namaz, tako će nam biti i sve, i sve ostalo. Ako bude namaz forma, vallaj će biti i zekaj forma. Samo će izvati džepak, ako izvadi i da zekaj, kome će da kak će da koliko će da nije važno. Dao je, da se pustariši. Gdje je to ibadet? Ako je opšao na hađa. Zvaće ga ljudi hađi. Ali jel kako treba obavljiv. Ili je došao da razgleda je ljepote i ništa više. Dakle, ne smije nam naša vjera biti formalnost. Nego moramo tu osjeciti. Srbš svih vrsta ibadeta. To je to. Molim uzeća Allah, ženu, da nas pomogne uome. Aminah. Aminah. Nama nije teško da to i napišemo, da sastavimo dove namaske koje će i on je dove je do vrijeme stajalo, pa izgleda kako su krećeli ovaj džami i to su skinuli, ali to što su skinuli ne smeta i, i, i nije greška, nego je greška što nikome nije zaoko zapilo to što više te sedzije nema, na koje je pisalo zikrove i dove poslije namaza. Tako da ili su one naučene ili je to... Tako ostajalo i očišma. Tako da dakle, i to trebamo Inšala naučiti dove iza namaza i u toku namaza ko boda Inšala. Pa to naučite Inšala, zaista ima dova, o kojima sad posebeo nećemo govoriti. Ali zaista su te dove čuda jedna. Osjetiš teškoću u srcu. nekakav u prcima. Prouči ove dove. Ko rukom odnesen. Dođeš u tešku situaciju. Bojiš se nekoga, ločeš da danijeti, tako dalje. Prouči dovu. da ovu. Proučeš kored njega, koda ga ne ima. Milo gdje, u teškim situacijama, isto tako, vidjet kad dođeš u neko mjesto, koje nije sigurno, bez dvjednje. Proučiš li da ovu, ništa se ne može desiti rošno. Sigurno. Da ideš preko minskog polja. Sigurno. Hadis kaže, ne možemo ništa navuditi. To je istina. Ali pazite, ima nešto drugo. Na ljudi koji kažu tu dolu. Ali šta bude? Nije rekao sa srca. Hadis kaže dola koja je rečena i srca koje je nemarno. Koja ne misli o toj dovi. Nije primjen. Ne sliže dola. Dakle, nije to forma da se izgovori gotovo. Čarovne riječi. Nego... Treba imat osjećaj toga. Dolu koju proučiš. U potrebnom trenutku uzvišaj Allah. Ako ti dadne djecu. Neće im ništa šeitan moći. Ima ljudi koji kažu. Al sam proučio do Ali nema fajde. Što? Nisi je kako treba proučio. Ili nisi. Sa srca i tako da je. Dakle. Pitanje dove. Ogromno pitanje. Je li mi svjezne toga? U međunarodnim kontaktima. Ima nešto što se zove crveni. I nekakav drugi telefon. To su vruće linije. Kad zatreba odmah zove predsjednik, predsjednik, kad to se dogovara, nema protokola, nema ništa odjednog, uponoć, uponoć, diži ga. Zanati će ljudi. A ovo, direktno sa Rabbul Aleminom, gospodaram svih svjetova, odma mu se obraćaju. Nema posrednika, nema sekretara, i ova, i ona. Ne da mu nešto učiniš da bi došao da Allah. odma direktno, dovo, čisto srce. Ali ne smije u tome biti stvari koje sprečavaju ostvarenje dovede. A to je haram metak. Hadisu muslimu stoji čovjek koji puno putuje, koji je prašnjan, začupan, u teškom stanju. Puno putuje, naputuje, musafer, na mu sadver, dova pridnjena mu sadvera, u teškom stanju. Diže ruke, govori Allahu, Allahu, sve učinio da mu se dova ostvarenje. Ali ono što jede je haram, ono što pije je haram, ono što oblači je haram. Pegamber Alisar sam kaže, pa kako će mu doba biti primjene? Tak. Dakle, to je usno. I zato kad je nasad, dolazi Resul Alisar sam i kaže, Boži poslaniče, zamolja vlađa na rešanu da date da moja doba bude ka Kaže, oči svoju hranu, doba će ti biti ka I zaista ljudi su poznavali, ako je nešto u njih ušlo što nije trebalo, osjetili su to na svojim dovama. Osjetili su to na svojim porodicama, na svojim ženama, na svojim djeci i tako dalje. I zato evo Vekir, radi Allaho Anu, najbolje od ovoga umeta, kada mu je njegov rob donio, iako je to hedija. Ali on je gledao odakle je ta hedija došla, pa ga ovaj upita, a znaš odakle? Kaže, ne znam, reci mi. Kaže, radio sam kod nekog vraćara prije, pa mi je on dosta odužan da bih isplati. I to sam ti ja donijete poklonio. A evo Becker, ni pet, ni šeš, nego ruhe usta i to izvaci iz sebe. Djeće u sebi da to bude. Iako je njemu hedija. Jer, kaže se, kad pređe drugu ruku, tebi je hedija, njemu je... Pada, možda ti znaš šta je on radio. Ali, u ovom slučaju, on hoće da mu je... 100%. Bez, bez sumniju. E, to je to. Da naša veza sa uzvišenim Allahom ne bude samo u džami. Nego da bude stalno zikr, spominjanje uzvišenog Allaha i u vodu, odlasku, dolasku sjedenju. Stalno da nam je našim jeziku zikru Allah, spominjanje uzvišenog Allaha. I zato je znalo biti Resul Aleca sam sjedi na jednom sjelu među neki. Zapam čeo da bi govorio po 70 puta, po 100 puta, rabbi gfirli vatub alejja inneke enta tawabur rahim. Bože, oprosti mi i, primimi, moi, teubu, i opra, sas, idu, primi mi moju teobu. Ti si taj, koji opraštaš i da ovo primiš. Rabbi gfirli vatub alejja inneke enta tawabur rahim. Po 70 puta bi un kao Allaho, Resul, ali sallam, učio estagfir Allahe, estagfir Puste nam deset puta dnevno iz tih farbi činio. E ako hoćemo da budemo uz njega popogodanišana, ide tu. Ako hoćemo da sa ovom pomoći njegovim izunom dobijemo šefa, resula, ali tako sam potrebno je da ga sniti. U svim našim pitanjima i kakav čovjek budi u životu, takav će biti pred smrt i na smrti i nakon smrti u onome što dolazi. I zato je zapamčeno Od onih kojima je Dunjalus bio i u srcu, i u očima, i ušima. Kad su umirali, ljudi mu kažu, reci la ilaha illallah. To je taj telkin. Da mu napomeneš, da govori la ilaha illallah. Ne bi satim preselio na Ahiret. Dakle, da se podsjeća. Ne tu više sida. Kad vidiš čovjeka kada umire, možeš ti stiriti, pa mu reći, reci la ilaha illallah. Znači, umireš. Pa on umire, gotovo je, svakako. I zato, nema ima uslučavanja, reci mu, gotovo je. Ve Va banne ene ulfira, kad bude i on objeđen, da više došlo čas rastanka. Recimo, reci lajla. Neki, kada su im to govorili, on je uzeo računat. Dva plus pet, sedam minus osam. Što, pametimo to, to je komagretofon. Samo ponavno. Što, jer se tim na Dunjaluku bavio i nije omogao tu, u tome času da se prijeli da on to govori. Ne možda. I zato se spomenio u Kur'an Kerim u suracu Ibrahim Kaže se, Yusebbitu Allahu ladzina amanu bil qavli sabiti filhajati dunia uklaka. Allah učvršuje čvrstim rječima šehaada ta to je. Na dunjaluku i ahiret. na ahiretu. Na dunjaluku u najteži časovim. Kada duša izlazi. Tada ulišeni Allah prave mu'mine učvršuje. I onda tada kažu La ilaha illa Allah. Jer hadis kaže, ko kaže da smrtnome času, čije zadnje riječi budu, la ilaha illallah ulazim džemne. Ali ko je taj, ko će u tom me času čvrsto ostati? Kada se tijelo opire, da mu je još malo u životu ostati. Da je još malo dunjaluka okusiti i doživjeti. Uspjeće onaj kome se, ko bude u životu kako treba sa šehaničom živio. Kome to bude u Njegovom razumu i shvatanje. Inače, to nije nikakva formalnost. Ono što se kod nas shvata, dođe munker i nekir, ispituje, to je istina, ispituje onoga koji je u kaboru. Šta se dešava? U tom je slučaju ova dva meleka, meleka koji ispituju u kaboru, pitaju ga ko ti je tvoj gospodar, ko ti je, koja ti je vjera, ko ti je poslani i tako dalje. Ako obudi je kako treba u svome životu, znači odgovor. nas se pokušava na tome iskitu kazati šašta. Govori se, to zovu talki. Nakon što se ukopava mrci, kaže mu se ovo taj recitovito, taj, reci to to, reci to to. On ne može reći ako nije takav bio u životu. Ne može mu se to ništa dobasiti, došafnuti o tovoj. Kakav je bio takav, mu navi kada ga upitaju. On zna odgovor, ali ne može će samo kazati ha ha. Pitao se, ko ti je tvoj poslanik? Ha ha. Ko ti je tvoj gospodar? Ha ha. Ko ti je vjera? Ha ha. I bit će ti ha. Zato što si tako živio, tako, tako umro i tako će ti i Jer se ne može, jer se ne može svjero poigravati. Jer se ne može vjera uzimati kao nešto Ja ću sada biti u džamiji muslima, a mimo džamije radit ću šta hoću. Wallahi, nije svi Allah te hoće, da si njegov. Da si mu pokoran. Pozovate. Ja imam radiname o mumine. Ako se ne odazoveš, znaj da u tome Tvome mumin nešto nedostaje. Jer ako se osjećaš da si mumin, odazvaće se. Pa one partijaše, one najgore, ona najgora stvorenja, Gledali ste na filmova. Kad ih pozovu, kažu, o članovi komiteta, o skojevci, trče, lete u džehendem. A nadkad uzviše mi Allah pozove i kaže, o mumini, hoćemo li ličiti. Kaže žena, pa ne znam dok se smislim, dok ja to shvatim, trebalo mi se ja pokutim ili treba. trebalo. Nije trebalo, nego hoću ili neću se pokutiti. Stavljeno, šta ti imaš da shvataš tako što si čula da to mora biti. Mušeci, nikakav muftija, niko ti ne može dati da te toga opravda, da te izvede iz toga. Tu nema, to je Allah tako odredio. I zato tražite da si njegov. A kako ćeš biti njegov? Stalno da ti je Allah, njegov zikru Allah, da ti je na spomenu i da ti je uvijek na umu. I zato jedan ashab kaže u Rasulullah A.S. La jezalu lisanuke ratban min fikrillae. I je stalno jezik uzikru Allaho, Allaho. Dakle, stalno Allaho uzviš enog I od svojstava navika jeste šta? ولا يذكرون الله إلا قلينة. Allaho ne spominje osim malo, osim rijetko. Pusto riječi ako, spomenje, ako ne spominje Allah. I zato ćete vidjeti da židovi koji su iskrivili Tevra, ima jedan cijeli sufr, cijela sura što bi se reklo jedna U kojoj ne ima ni jednom spomenu Allaha džel našanu. Kolikad se iskrivili. I onda pisali šta su, šta su htjeli. A u Kur'anu, pogledajte na koliko mjesta se uzvišeni Allah spominje. Nema ajta bez toga. Ajac ovaj, ili na na otvoren način da spominje ili da ukazuje na uzvišenog Allaha džel O, dakle, učenje Kur'ana samo je šta? Najveće izikru Allah. Najveće je spomijanje Allaha. I zato se i tim trebamo pozabaviti a prvom mjestu Kur'anom i dolama izikrovima koje je činio i učio Boži poslanik, ali i sam sam. U nam uzvišenje Allaha pomogne u tome da zaradimo njegovo zadovoljstvo da nam olakša i učiš sirac. Pravo siratno staklimo. Amin. Amin. الله بحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغرق <تصفيق> وتبوي لك.